ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד ואת כל דם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה ועשה לפר כאשר עשה לפר העטת כן יעשה לו וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם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 ואם נפש אחת תחטא ושגגה מעם הארץ, באסותה אחת ממצוות אדוני, אשר לא תעשינה ואשם. או הודע אליו חטטו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עזים תמימה נקבה, על חטטו אשר חטא, וסמך את ידו על ראש החטט, ושחט את החטט במקום העולה, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח ואת כל חלבה יסיר כאשר הוא שר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח לאדוני וכיפר עליו הכהן ונצלח לו ואם כבש יביא קורבנו לחטאת